Követeli Tiktak, miközben kén mellém lép, közel, de nem eléggé, hogy hozzámérjen, mint mintha készen állna elkapni engem, mielőtt nekilendülnék, de sehová sem megyek válaszok nélkül. Komolyan? Erősítem meg. Ugye tudod, hogy rikkadatai adatai az elzárt emberi erőforrások aktában lesz? Mondja Tiktak. És? Ezek személyes akták lájlák? Ez nagy szám?